מסע דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו? הלא אך עשיו ליעקב נאום אדוני, ואהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, ואשים את הריו שממה, ואת נחלתו לטנות מדבר. כי תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות. כה אמר אדוני צבאות, המה יבנו ואני אהרוס, וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם אדוני עד עולם. ועיניכם תראנה, ואתם תאמרו, יגדל אדוני מעל לגבול ישראל. בן יכבד אב ועבד אדוניו, ואם אב אני איה כבודי, ואם אדונים אני איה מוראי, אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים בוזה שמי. ואמרתם במה בזינו את שמך? מדגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גאהל נוחה? באמורכם שולחן אדוני נבזהו, וכי תגישון עיוור לזבוח, אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה, אין רע. הקריבהו נא לפחתיך, הירצחה אוי הישא פניך? אמר אדוני צבאות. ועתה חלו נא פני אל וחוננו, מידכם הייתה זאת. אני שם מכם פנים, אמר אדוני צבאות, מי גם בכם ויסגור דלתיים, ולא תאירו מזבחי חינם. אין לי חפץ בכם, אמר אדוני צבאות, ומנחה לא ארצה מידכם. כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים. ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר ה' צבאות. ואתם מחללים אותו באמורכם, שולחן ה' מגואל הוא, וניבו נבזה אוכלו. ואמרתם, הנה מטלאה והפכתם אותו, אמר אדוני צבאות. והבאתם גזול ואת הפיסח ואת העולה, והבאתם את המנחה, הארצה אותה מידכם, אמר אדוני, וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונודר וזובח מושחת לאדוני. כי מלך גדול אני, אמר אדוני צבאות, ושמי נורא וגויים.